pamoja na wazazi wangu kila sifa njema nzuri kamili inamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala mu hana upungufu na kwake kuna kila sifa kamili subhanallah ametakasika Allah na kuepukana na kila upungufu wa bihamdihi na masifa yote mazuri ni ya Allah na adada kwa idadi ya viumbe vyake ametakasika na kupambika na sifa nzuri nafsi nafsihi na kwa kiwango cha kuridhika nafsi yake wazina ta'arshihi na kwa kiwango cha uzito wa arshi yake wa midada kalimatihi na kwa kiwango cha wino wa kuandikia maneno yake na sifa zake Ametakasika hana upungufu halali hasinzi api haze kiaala kukonga apungukiwa na nguvu zake na utajiri wake na ufalme wake haumjinga baada ya ujuzi kama alivyo mwanadamu leo anaweza akajua lakini baadaye akasahau elimu yake haikutanguliwa na kutojua tofauti na kiumbe alikuwa hajui kisha akajua kisha anasahau elimu iliyokaa baina udhaifu wa aina mbili udhaifu wa kutojua na udhaifu wa kusahau kutojua kabla kujua na kusahau baada ya kujua wa Allah hakuna dosari hazulumu haja Alhamdulillah masifa yote mazuri ni yake ana mapenzi makubwa sana na waja wake Alwadud Alghafur ambaye anasamea makosa na madambi ya waja wake Arrahman mwingi wa rehma Arrahim mwenye burehemu haja Alhadi mwenye kuongoa wa jalla waala yeye ndiye alioumba ulimwengu wote na yeye ndiye ambaye analeta usiku na mchana. Na yeye ndiye na kufisha. Na yeye ndiye ambaye anatoa kiumbe mfu kutoka kwenye hai na hai kutoka kwenye mfu. Yai mfu maiti limetoka kwenye kiumbe hai. Na kifaranga kilicho hai kimetoka kwenye yai ambalo lilikuwa ni mfu. Kwa kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, ameumba dume na jike. Ameumba malaika kutokana na mwanga na majini kutokana na moto na wanadamu kutokana na udongo yao Allah mvizazivia vyao ni maji bil ladhi khalaqa min turab ye ewe, mwanadamu umemkanusha yule aliyekuumba kutokana na mchanga Thuma min nutfa kisha akakuumba kutokana na maji ya uzazi ya uzazi Thuma sawaka rajula kisha akafanya uwe sawa mwanadamu uliokamilia uweza wake tuna nguvu ndani macho yana sifa kuona masikio yana sifa kusikia ulimi una sifa kuzungumza mikono haina sifa kukamata Miguu haina sifa kutembea vyote vina sifa bizati yake hizo sifa zimeumbwa na Allah Ni Allah ndiye uoni kwenye macho akatia usikivu kwenye masikio akatia uwezo wa kuzungumza kwenye ulimi na ladha ya kuonjea vitu mbalimbali kwenye ulimi Na akaipa miguu sifa kutembea na mikono sifa kukamata Viumbe vyote si Allah Na vyote te Allah wa imi shay hakuna kiumbe juti illa yuSabbihu bihamdihi lakinamtakaasa Allah kikimsifu walakin la tafqahuna tasbihahum lakini nyinyi hamfahamu tasbihi zao hao hiyo beyu bendugu zangu waislamu hawadhuru wala hawunufaish abaa anna fa'i uddar huwa Allah mwenye kunufaisha ku na mwenye kudhur huwa ndiye Allah kiuba hajamiliki mafanikio ya mja wala maangamizi yake alomiliki mafanikio na akamiliki maangamizi ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anauendesha yote na ndiye mwenye kudra juu ya kila kitu la ilaha illallah hakuna muamuli wa haki ila Allah peyake Allahu la ilaha hu Allah hakuna muamuli wa haki ila yeye Alhayu qayyum hai mamizi wa muendeshaji mwanadamu ulimwongoza anaosimamia yeye anampa mfalme huyu anampokonye ufalme yule anampa uhai huyu anampa mauti huyu لا تاخذه سنة ولا نوم ايو mchukulepe wala ushingizi nalivyo kwa samawati na mafi alr zilivyoko mbinguni ni vyake na vilivyoko ardhini ni vyake manza aladhi yashfaa inda u nda na atakemwombea mwiziwe akamtetea bila idhini ya allah ya alama baina aidihi wa maqalha allah najua aliyomombeeni mwatu na nyuma yao kesho atakula nini kesho kutwa atakwa nini atakwepo wapi sekunde fulani kesho kutwa au baada yani, ya mwaka yani katika kila dakika anajua Allah matukio ya dunia yajayo yaliyopita na ya endelea sasa hivi katika dunia anajua lakini viumbe hawaizunguki elimu alionayo Allah au kumjua ye, Allah tu kwa so viumbe ni madais na Allah ni mkamilifu wa kifa yuhituddhaif bil bil qawi alkami vipi dhaifu ataweza kumzunguka kumjua ambaye ana nguvu Allah ndiye mwenye uwezo wa kila kitu Allah ndiye mwenye ufalme wa kila kitu La ilaha illa Allah bishaytuna bishaytuna bishaytuna bishaytuna bimashaytuna bimashaytuna. Wal ard wala yuhaitsuuna bishai' min 'ilmihi la bima sha'a wasi'a kursiyyuhu kursiyaka maana afta mawati mbinguni wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la yahshin li'llahi bihadhihi n-nengu n-ardh wa huwa l'aliyyu l'azhim na'idhi wa juna ndiye mtukufu ndugu zangu wa Kiislamu leo la kusikitisha viumbe hawajamjua Allah hawajajua masifa ya Allah na ndio maana wakaelekea vingine wao wako wabudu makaburi wako wabudu mizimu wako luasilika na wachawi na wasigaji jiramdi na watanzaniaji wako luasilika na mtume Muhammad wakamuona ndio kila kitu wakampa cheo cha uungu kumbe tumpende sana lakini bado tumbarikishie cheo chake cha utume kuadhikana hai athira ya kiume kwa muumba haitakikani kwani sisi kwetu inatakiwa tu tumpende tuadhirike kwa sifaza yake na, na na utume wake ujumbe tupokee lakini tusije tukaathirika kwa kumwogopa kama anavyostaiki kuogopa Allah au tukamwabudu bali Allah subhanahu wa ta'ala ni muogopwa muabudiwa mtegemewa peke yake la ilaha illa Allah hakuna muabudiwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah Muhammad mtume wa Allah, ukishika mwenendo wa mtume utafanikiwa. Allah ameiyuba dunia ndogo sana hiyo na akayuba akhera pana kuliko hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitanaisha dunia na akhera kama vile mtu kutia kidole chake baharini. Akasema mad dunyā fil ākhirah haikuwa dunia mbele ya akhera ila kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu hādhīhi fil yam. Ila kama mmoja wenu kutia kidole chake ikiapa baharini akaachiria rawi akaachiria kidole cha shahada faliondho bima tarje mtu aangalie kidonda kikidia ki, kwenye bahari kitarejea na nini ki, labda tone moja au mawili matatu bahari yote oh, leo baki akhera tarehe za janna mbele ya tarehe za dunia ni kama bahari ya dunia nzima mbele ya hicho kitone na adhabu na vitisho vya jahannam na mabala yake na huzuni yake mbele ya vitisho vya dunia na, na mabala na adhabu ni kama vile bahari ukiifananisha na tone Allah ametuleta duniani atakaye imani amal. na amali. Na imani na amali yake ikakuwa jeudi ya da'wa. Da'wa na taalima. Kazi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kufanya da'wa na akawafundisha watu na akawataka. Da'wa yake ilikuwa kuwasomea watu maneno ya Allah na pia maneno yake ambayo ni hikma na hadithi zake alihisallatu wasallam. Na akawataka sawa. Qur'ani na hadithi ndio asili ya da'wa. Kiko chotote cha tafsiri ya Qur'ani tukaini kikao cha maneno ya mtume sallallahu alaihi salam tukae Na tusomeni sana tafsiri ya Qur'ani imefasiriwa kwa lugha ya Kiswahili na tusomeni sana hadithi za mtume zimefasiriwa riyadu salihi ni imefasiriwa eh, vitabu mbalimbali vya hadithi kwa kila mmoja afunge maazimio ya kwamba yeye ataishika juhudi ya da'wa mpaka mwisho uhai wake sababu da'wa litamfanya mjue nani Allah tafsiri ya Qur'ani ikiisoma atamjua nani Allah atamjua nini aheria leo wa dunia mdogo pale huko kuna moto mkali kuliko wa dunia mara sabini, na minyororo na unge na nyoka na adhabu za kila aina na upande wa pili kuna mashamba ya starehe na vyakula na wanawake wazuri na majumba wanaume watakuwa falme wanawake watakuwa malkia nyumba za dhahabu na fedha chini yake napita mito ya sali na maziwa na watu wa watavishwa nguo za hariri ya kijani sundus na istabrak nyepesi na nzito na watavishwa na bangili za dhahabu na matamaniyo ya yote yatatimizwa fiha matashtahihi lanfus wa mundanya janna zapatali yote yanayotamaniwa na nafsi yao nafsi zao wa taladdu ayun na mambo yote ya kuburudisha macho wa antum fiha khalidun nayum mutaqami lil maisha milele katika ufalme hakuna kufa hakuna kupidiwa hakuna neno la kutesera hakuna kuumwa hakuna flu hakuna diabetic hakuna cholesterol hakuna blood pressure yapi hakuna bali ba ni tarehe na maisha kudumu ya allah hakika hadi allah hakika kabisa fala tagurrannakumul usikudanganyeni kabisa wa wala yagurrannakum billahi wala usikudanganyeni allah yafyin 100 juu ya kwa sababu Mubin wa ni haqq na ahadi ni haqq. somo la majina ya Allah na ma ni somo mama na ni somo la awali na msingi kwa Muislamu. Wakati somo nalo Allah tutilibarakana khairi katika umri wetu na ufahamu wetu na kuyatendeya kazi haya na sisi tu wa dunia. Tuachukue hatu dunia kila mmoja atieniaya kwamba mi nikaa hapa niachukue haya nikayatendee kazi na mimi nikayafanyie dawa dunia nzima dunia nzima mpaka kusimama kiama hii haina maana kwamba mie binafsi niliokaa kwenye darasa hili mwenyewe mwenyewe nimfike kila mtu mmoja katika dunia lakini ya ulimwengu Allah kuweka hivyo na ni ngumu lakini ni mimi kimfikishia yule watu 50 na nikaambia na hao 50 wapikishe dunia nzima na wao kila mmoja akafikisha watu 50 au 100 na kila naye atamwambia akamwambia fikisha dunia nzima ndugu zangu itaenea hai duniani ukapanda kwenye ndege ukayachukua haya ukayafikisha ukapanda kwenye meli utakapoenda hija ukayafikisha na kama hayafika dunia nzima kwa nia yetu Allah atatulipa so tuneka azma kwamba tutakuwa wajumbe wa dunia nzima nisiwe sababu ya hidaya ya ulimwengu watu watiaingeana wakaokoka na jehanamu na sisi tuwe sababu ya hilo Majina Allah, leo, wa mjiwa, Allah wa na Allah namestaya. Leo watu wa wajamjua Allah ndio maana hawajamuogopa. Na yule ambaye hasiyekujua kuthamini, kweli si kweli? Kwa Saidi anasema si yekujua. Leo nani anamuogopa Allah hasiye kumuogopa? Nani anampenda Allah kuliko mke, watoto na kuliko kila kitu kama alivyokuwa mtume Muhammad SAW na mtume Ibrahim na mtume. Eh? Na leo tunapokuwa imani ya ikamiliki mpaka tumpende Allah na mtume wake kuliko kila kitu. katika mambo matatu yenye kuonyesha mtu kapata utamu wa iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ampende Allah na mtume wake kuliko vinginevyo leo kuna watu tumesikiliza maneno yao Tumefatilia historia zao mwisho akaja ndani ya moyo na lau tungefatilia sifa za Allah na siira na monendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam tungempenda Allah na mtume wake kuliko kila kitu tuingeweka utii juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam uti kamili kwa ajili ya wazazi wangu na ndugu zangu una umuhimu mkubwa sana una umuhimu mkubwa wasisi kujifundisha ilisomo kwa umakini na kila mmoja inshallah afike kiwango ampende Allah kuliko kila kitu na eka ni ya hiyo inshallah no. Mumba wetu anatupenda Mumba wetu anatufadhili Mumba wetu anatutakiaheri Mumba wetu anahuruma juu yetu aya ngapi Allah anasema ان الله كان يعني الله قواتي رؤوف رحيم هاين قابيز دونيشه كمبي انا ما بيني نواج انا حرمه انا افسمي ذنبي زاو انا وقاضي ان الله الذي يطمئن على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم في سوي الاسلام دوما بفضلها كبو في الاسلام حنا تنمو Hati sadi na sharia ya shetani wala situtegemeze katika nafsi zetu hata kwa muda wa profesaji hicho kwa sababu kituachia sisi wenyewe basi ametuachia katika udhaifu na aibu na madhambi na makosa mbali wala hatusiamini ila resma zake nafsi zetu ni maadui na shaytani ni maadui tusiendekeze nafsi katika jambo lolote jambo la dini tulipe nafasi kabla ya nafsi na shaitani leo tutakatuanzie bismillahil alazim Jina la Allah Tukufu Jina la Allah Tukufu Nilipi jina la Allah Tukufu na nieti maelezo yanavyoni juu ya hilo jina la Allah ambalo ni tukufu zaidi na kubwa zaidi kuliko majina majina yote mengine Dugu zangu sogeni karibu Allah alipe sahihi tuhakikishe hatuachi mwanja baina yako na wambele wako nafasti usiache kabisa Miili yetu ishikane ikishikana miili yetu Allah atakufahamumu haya maneno. Na huku kusogea kwenu Allah atakulipeni kila laheri. Na uko kusogea pia nako ni ibada. Sogeeni karibu. Anaweza kupiga magoti, kusikiliza maneno ya Allah na Mtumeu sallam na daftari hizo dini apige. Akichoka anabadilisha mkao, anapoza miguu alipofanarejea tena hivi. Eh, anayeweza kutoegemea asiegemee. Wale wazee wetu ama wagonjwa, hadharura ipo, basi na wenye nyinguvu tukokuwa so na wagonjwa vijana ama watu wazima wenye nguvu zetu ni muhimu sana ya maneno kuya kurudia kadiri unokaa ukamtazama mzungumzaji mzaji ukafungua macho na masikio ndio ufahamu Allah anatutilia ndani ya moyo yeah. tukikaa ukikaa yani kikao cha uhitaji Allah atakutupa kama ni uhitaji Allah tukubali sote Allah hmm. na kukubali kusogea kwetu na atakulipa ujira mkubwa akhera ndugu zangu wa, wa Islam Ismullahi al-Azam. Umona tatem tunamzunguza Uu Abdulrahman simulia kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimfikia mtu mmoja akisema Tusikilizeni kwa makini lesomo letu kwa sababu itakuwa linaungana mwanzo mpaka mwisho. Utasikiza kwa makini inshallah. Linaungana Inaungana mwanzo mpaka mwisho ili kuelewa vizuri basi utahitaji umakini mwanzo mpaka mwisho. Na umakini nao ni ibada. Mtume صلى الله عليه وسلم alimfikia mtu mmoja akisema hivi, Allahumma. Allahumma maana yake ewe Allah. Allahumma maana nini? Asili ya neno Allahumma ni hivi ya Allah. Na ya maana yake ewe ya Muhammad ewe Muhammad. Yaani herufi ya kuita. Ya ni herufi ya. Ambayo herufi ya kuita ya ina kaka bila Allah ya Allah. Sasakatane neno ya Allah. Hivi neno ya Allah. Ya na tamko la Allah balojuljalal Katkaloga jarabu inajuzu uiondoe ya mwanzo halafu uweke nini yenye shada musho wa la Allah Uiondoe ya kabla neno Allah ya ya yahtaji mbadala wake uweke nini yenye shada ambayo itakuwa imekana nafasi ya ile ya hii mimi mwenye shada itakaa baada ya neno gani Allah mm. kwa hivyo kusema ya Allah na kusema Allahumma maana ina inakuwa ni moja kwa hiyo Allah alipokea ngeso mimi msadda ikawa Allahumma hii mimi yenye shada hii imekaa nafasi ya ile ya kwa hiyo ima useme ya Allah au useme nini? Allahumma <coughs> mimi yenye shada ni sawa na ya Allah. Ko inaondolewa ya kabla ya Allah ikae kwa mimi yenye shada baada ya Allah likawa lengo moja. Lengo moja. Ko Allahumma tunamwita ewe Allah, Allahumma manake ewe Allah. Ko neno <coughs> Allahumma tamko la Allah lipo halipo. Sasa Sa sa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsikia mtu mmoja akisema Allahumma maana yake Allah inni as'aluka hakika mimi ninakuomba anni ashhahu annaka anta Allah nakuomba ya kwamba mimi ninashuhudia nasozoote ukilisikia neno ninashuhudia basi viungo viwili mpaka vitatu na mara nyingi kwa uchache anataja viungo viwili yani nakiri kwa siko moyo kiungo cha mwasho nakiri manake ni ni kwa kiswahili manake nakubali na natamka kwa ulimi kwa sababu unaweza ukalikubali jambo moyoni lakini ukakataa kulikubali ulimini na shahada lazima ulimi ukubali pia wale wote waliokubali Allah lakini wakakataa kuitamka shahada kwa ndimi zao kwa na maji na aliwa kwenye ndimi lakini wakalikataa moyoni wameharibikiwa pia wamependa na maji Kwa hiyo anaposlimu mtu anamwambia sima ninaakili kwa moyo na natamka kwa ulimi, maana yake ndio ashadu Shahada Na wanavioni wakasema pia na natendea kazi shahada hii kwa vitendo vyangu vitendo kitafasiri kwamba mimi ninashuhudia kwamba hakuna muabudu wa haki la Allah kwa kusali kwa kufunga fata amri zake kuabudu auje jamani tena kumwabudu peke yake kwa maana hiyo shahada ni kukiri kwa moyo utamka kwa ulimi na kutendea kazi kwa viungo imefahamika vizuri hapo eh sasa kushuhudia kwa hivyo viungo vitatu ya kwamba hakuna muabudiwa hakika ila Allah peke yake hiyo ni ibada moja kubwa sana ibada kubwa sana na mje kupitia shahada anaomba ombi lake ana tawassul Sote kusikia koshi kitu kinaita tawasul, eh Tawasul, yani unapitia njia hii ili dua yako ikubaliwe Na hii tawasul hasa iko katika njia ya kwanza ku kwa majina ya Allah na sifa yake na kushuhudia jina ma mambo kama haya ya majina ya Allah na sifa yake na tauhid ya kwamba kumpekesha peke yake kama hiyo nashuhudia kwamba hakuna muabudi wa haki ila wewe hiyo tauhid na kuna kutawassul kwa njia ya amali zake mtu binafsi alzoi kuzifanya kwa islam na kuna njia ya tatu ya tawasul Kutawasal kwa kumwambia mjamaa mbeu una mdzania kuwa ni mwema na mcha Mungu uwez kesema fulani mcha Mungu ni dhambi unaye mdzania kuwa mcha Mungu kaambia niombe dua Allah aniponyeshe au niombe dua Allah nipe aniwelegee hija Hizi ni njia tatu za tawassul Kutawasal kwa majina ya Allah na sifa yake na tabia yake Kutawasal kwa amali yako njema binafsi uliyoifanya Kama wale watu watatu waliingia pangoni na kutawasal kupitia dua ya mja mwema mtu waheri aliyekuwa eh, unamwambia Yuhai anaomba dua Sasa huyu bwana aliyomba dua akatawassal kwa shahidi huyo Allahuma ini ewe molaangu hakika mimi ashadu nashhudia annaka anta allah wa aba wewe ndiye nani wewe hasa ndiye allah la ilaha ila anta hakuna muabudu wa haqi la wewe peke yako ndio muabudu haqi al-ahad muabudu mmoja as mkwasi muhitajiwwa wa viumbe mkwasi wewe huitajii viumbe na viumbe wote wanakuhitaji wewe as-samad aladhi lam yalid wa lam yulad wa la Walam wa yakul lahu kufuwan ahad wala hakuna yote ali fananana ya allah hakuna ali na allah hakuna kiumba chochote kilichofanana nani na? na allah subhanahu wa ta'ala zati yake tukufu haijafanana na zawati za viumbe na sifati zake ziko katika hali ya ukamilifu ukamilifu wa sifa zake haujafikiwa na viumbe Kiumbe kiungawechi kutokufufa aikwaza zake kama zake Allah au ukamilifu wa sifa zake nzuri ukafikia ukamilifu ana? Walla. Lilahi al-kamalu fi dhatihi wa sifatihi. Allah ni ukamilifu wa dhati na sifa hajapana na hiyo yote. Wala ni yukulla hukku wa naha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema اني اشهد انتا انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بماونه يلو انذا حفه حو جاء يوم الدعاء انا سيفط ندني حي مسيفه متى صلى عليه السلام كما كما لاكوا جنه الله Bismillahil ladhi kwa jina a'ta idha su'ila bihi a'ta anapoo bwa allah kwa jina hilo hutoa Wa idha du'ia bihi ajab na anapoitwa akaomba dua hujibu dua yake kwa ma kwa maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam maana yake jina ambalo allah siomba kwa jina hilo hutoa Limo katika hayo aloe mtumko uyo uyo bwana uyo na mtuma akamsikia akamwambia. Riwaya nyingine imekuja hivi: "Wal ladhi nafsi bi yadihi naqa yule ambaye roho yangu imo mkononi mwake." Ambaye ndo nani wewe? Allah. Roho yangu imo mkononi mwake. Taymiliki. "Laqad sa'alaka Allahu wallahi yawm yumumba Allah bi zaidi kuliko majina yake yote alladhi iza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'aba aliti Anas ana sema كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في nilikuwa nimekaa pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم msikitini na رجل يصلي nilikuwa na mtu mwingine ana palikuwa alikuwa na mtu mwingine ambaye ana nilikuwa mimi nimekaa msikitini nani anayesema neno hayo Anas ibn Malik nilikuwa nimekaa msikitini na kuna mtu mwingine ana pale فقال اكسمه yule mwenye kusadi Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta alhanan almannan badiyaa as samawati wal ardhi ya zal jalaali wal ikraam ya hayyu ya qayyum haide maneno bwana leo yasema ili mola wangu hakika mna kuomba Kupitiya kwa wakupitia kwamba wewe una masifa mazuri yote bianna laka hamda la ilaha la antaka kuna muabudiwa ila wewe alhananul manan alhananul manan ni madina mawili ya allah azza wa jalla yana, yana upole wake na neema yake juu ya kiumbe na mapenzi yake juu ya viumbe hususan wa islam ana kafiri kanemeshwa lakini akipa kwenye kufuru akokosa mapenzi ya allah badia samawati walardh munzilishu walmbingu na ardhi mbingu 7 na ardhi saba zilikuwa hazipo nani kazianzisha Allah subhanahu wa ta'ala yada aljalali walikram ewe mwenye utukufu na wa kutukuzwa. na ewe mwenye ukarimu juu ya wajawafa ya hayyu ya qayyum ewe hai tumamizwe ulimwengu ewe hai tumasikia hayo maneno yote haya na sifa za Allah mengi aya kamtifu kwa sifa alhamd na kwa la ilaha illa anta na kamtifu kwa sifa alhanan almanan kwa sifa bedi'a as wa mbingu na nini ikram ya hayyu ya Huyu bwana amemwomba Allah kwa jina lake tukufu kabisa. Ile hadithi ya mwanzo alimwambia mwenyewe muombaji eh? ambapo matamshi hadithi ya mwanzo kidogo ndio kufutiana na matamshi ya hadithi ya pili. Timedana vizuri. Kali alimwambia mwenyewe hapa akasema kuwaeleza wengine akasema yule ja Allah bismil a'zama min Allah kwa jina lake tukufu zaidi Aladhi ida duia bihi ajab ambalo akiombwa anajibu wa idha su'ila bihi a'ta <laughs> tukichunguza baina hizi hadithi mbili ni ni lipi lojikalili huku na huku. jina gani neno Allah au Allah liko kwa liko katika hadithi ya mwanzo na lipo kwenye hadithi ya pili pia tamko la tauhid liko huku na huku tamko la la ilaha ila anta Tumeliona katika sehemu zote mbili au sio je, lakini tukichukua kama ni jina moja tu jina basi ni Allah Sema Allah yenyewe imetiliwa mkazo kwamba muabudiwa maana Allah tafsiri yake ni muabudiwa na Allah huyu hakuna muabudiwa ila ila yeye Unakuta kama kwamba na neno la la ilaha illa Allah ni kubwa sana Kwa fosab dinadhibitisha ustahiki wake teke yake teke yake teke yake kwabdio Tuje katika hadithi ya Abi Umama Abi Umama al-Bahili anaeleza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Ismullahil Azam bina la Allah mabalo tukufu zaidi fi suwarin minal Qur'ani talat Katka sura za Qur'ani tatu Kuna sura tatu hizo ndani yake imo Ismullahil Azam Hayo Mtume amesema hayo maneno eh sallallahu alayhi wasallam. Fi Bakara wa Ali Imran wa Taaha. Hadi hii inaonyesha kwamba Ismullahi al-Azam lipo katika sura ngapi? 3. Al-Baqara na Ali Imran na Taaha. Sura mbili zimekaa pamoja maana baada ya sura al-Baqarah inakuja al-Imran. Alafu "Ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashrih." Sasa ukiangalia Katika sura tatu hizo haijainishwa aya gani na gani, si ndio jamani? Haijainishwa aya gani na gani? Kwanza bila kuenda mbele katikambinu za kuomba dua ni kuyataja wale walioyatia wale masahaba wa wili yote umeipata maana allahumma as'aluka anni ashhadu anta allah ilaha illa samad lam yulad yakul lahu ahad allahumma as'aluka بأن... بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الف نور دعاء يعني يا الله هيا يعتاميه كل دعاء ايي وسباع دعواتك تجيبها انا حقيقه ديننا لله الله الاعظم الى اختلاف يا نبيي بوانا مmoja anaitwa alqasim Anasimuliwa kutoka kwa biu mama hadithi hii na imekuja katika ziada Imam Fahawi bwana mmoja akiitwa Abu Hafs Abu Hafs anasema Usi Abu Hafs Umar bin eh? Siyo fieyo Abu Hafs amesema mimi nikaangalia sura tatu hizi sasa hiyo ni juhudi yake Soma ma neno mtume mtume sala salam kasema ismiullah alazami mo katika sura tatu tatu Surat itafadlimuismillahilallah. Wabana Abu Hassan minkan ghalia sura za tuizi nikakuta kuna kitu hakima katika Qurani misili ya kama hicho. Kitu gani hicho? Nikaangalia katika ayatul Kursi nikakuta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hiyo ni sura al Naangalia hii ndiyo, ndio ndiyo اعظم aya اعظم آیه aya آیه ala اعظم اسمين Aya tukufu zaidi ndani yake ina jina tukufu jitumeleana <tutim> vizuri kana <tutim> ukubwa wa aina mbili hapa haya hii kubwa kuliko aya zote mtahafu mzima na ndani yake kuna jina kubwa kuliko majina yote ya Allah swajalla kana sema katika ayatul gusin kapata yi, الله لا اله الا هو الحي القيوم الافاتina katkaalu imran wanzoni kabisa inaoanza sura iko hivi alif lam mim allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum alafu katika surah ta ha katika surah bqara ayatu 20 ya 255 na alu imran ni aya kwanza na ya 2 na ya tatu yeye akaona ni aya ya sura Taha ya na kumna moja. Uone wa Abu Hafs wewe eh? kwa sababu anasema hizi ndo nimeziona kwenye Qur'ani hukuti kwenye sura nyingine kama hii. Haya kwenye Taha ipi? Wa anatilujuhu lilhayyil qayyum nyuso zitamnyenyekea siku ya kiyama zitanyenyekea mbele ya Mola li hai msimamizi wa ulimwengu. tuulizane. Kwa mujibu wa aya hizi ambazo alizitoa yeye katika sura tatu. Sura zimetajwa na Mtume. Aya juhudi yake binafsi ya kwenye hizo sura tatu. Huyu Abu Hafs. Ni gina gani kalitoa sente zote tatu? Al-Hayyu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ndio maana baadhi yanaviona wakasema Al-Hayyu Al-Qayyum ndio jina Lakini bila kusahau kwamba aya mbili kamkoa Allah lipo kuni tahatu aya leo itoa ebu haimo jina la allah Na si allah tupo na ile neno la tauhidi Allahu, la ilaha illa huwa aya zote mbili hibo na hadithi zote mbili mnazoona zina allah na tamko lolowe sheria tauhidi la nafi na isbat ile la ilaha illa huwa au la ilaha illa anta mtimefahamia na vizuri Kwa ufupi kokupitamkoa la allah ye abu haq katika aya tatu yaapaa akatoa an-nuh alhayyu alqayyum nabi alhayyu alqayyum tumeiona katika dua ya katika hadithi ya tatu ya Anas ibn Malik hadithi ya ya ya ya ya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت حنان مننان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم تيمنى حي قيوم kuna sura tafi natikanwa na hadithi hiyo ya Abu Umama na hadithi Anas lakini ajiona kwenye hadithi ya Abdullah ibn Buraydah tumefahmiana hivyo ndio lakini wanavioni wengine rahmatullahi alayhi wakasema wanaviona anasema ikizingatiwa katika hizo hadithi lolostajia nyuma zote tatu hadithi ya Abdullah bin Uraydah na hadithi yana wanasema tamko la Allah limekuja hadithi zote mbili tuyake hadithi ya tatu ilyoashiria ismullah alazima ya aya sasa anatema hadithi mbili tukichukua zile za mwanzo tamko lolojikalili ni nini Allah Alhayu al qayyum hadithi ya mwanzo Aibon kwa tham tamko la Allah limekuja kwenye hadithi ya mwanzo na hadithi ya pili limekuja Allahumma ndio Allah Alafu anatema anasema na katika hizi aya hizi zilizomo katika sura 3 wanafioni wengine na anasema katika sura taa Abu Hafsi hakupatia katika kusema kwamba aya aya ile ilotaja alhayu alkayum wanasema hakupatia ndio maana alimamu tahawi mwanachoni mkubwa na yeye anaona kwamba huyu bwana akakosea katika hiyo juhudi yake lakini yeye ya anasema na inawezekana ni ile aya iliyo huko katika sura taha sio aloitaja Abu Hafs aya 111 bali ni aya ya 7 na 8 ambayo imekuja hivi wa intajhar bilqawl na kama utadhihirisha kauli ya rasulullah na na wanadamu kwa jumla kama mtu zadhihirisha kauli yake fa innahu ya'lamu sirra wa 'aqa hakiqa Allahu la ilaha illahu aya nane 8 ikasema Allah hakuna muabudiwa hasa ila ila ye. Chukii chukua aya hii ya 8 ya sura ta -ha. itakuwa hadithi zote na aya za sura zote tatu liko tamshi la nini? Allah. Allah tu. Allah tu na nileta mko tauhidi la la ilaha illa huwa au la ilaha illa Allah au la ilaha illa anta pia limejika? Jamani hmm. tumefahamia na vizuri maana kikiichukua sura az-zakhara inaanzia na Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum na uzu imran alif لا mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum na ukichukua katika faa tumepata Allahu la ilaha illahua tumeelewana na iko iisondio hadithi ambazo takriban wameelezaanavioni ambazo zimeshindiki katika hilo jambo iko hadithi ya atma bintu ya zidi lakini wanaviona meidhoofisha wakasemeni hadithi dhaifu kwa hiyo hatapechukua katika katika Katika katakamizani ya kuweza kutafuta ismullahi alazam zaidi lakini pia hadithi ita tupo msaada. kwamba haya yanayokadiriwwa haya wanaviona wakasema pengine hili pengine hili. Tunaona yanavyokuja kwenye hadithi. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi Ismullahi al-Azam fi hataini ayatiin. Ina la Allah tukukuli mo katika aya mbili hizi hapa. Tena hadithi mwenyewe Mtume kazitaje hizo haya lakini hadithi ni dhaifu. Hadithi hiyo high school kama ni mashiko aka sema wa ilahu kum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim tamko la tauhid lipo halipo la la ilaha illa huwa na hiyo ni albaqara alafu akasema na mwanzo ni mu'ad ya imran alif lam mim allah na al-hayy al-qayyum ndo الله kabisa lakini Allah ipo ipo kidipi imetajwa wa ilahu kum ilahun waahidun kuna kutata hii hadithi dhaifu tamko la Allah limeashiriwa kwani ilahu ndio Allah na ina asili moja matamko mawili inshallah utakujaona mbele hapa wanaviona nasema Allah asili yake ni al-ilahu kwenye ilahu ikaondolewa kwa sababu kukaririwa sana zikakutana la mbili ikasemwa Allah asili yake al ilah na al na Allah ina tafsiri ya muabudiwa Allah manake muabudiwa kwa hiyo kwamba Allah asili yake ni ilaahu unakuta kwamba hata hizo aya mbiliitamkola Allah ndani yake. lakini ingawa hadithi ni dai hapo ndo anaviuni rahmatullah alayhi wa sallam hii inaonekana kwamba Allah ni tamko kubwa sana na ndio jina la Allah tukufu zaidi wako waliosema rabb ya ya rabbi wakachoa kwenye ile haditha ile bwana mwenye safari ndefu Mpaka wellness kwa timu mvu gosti majabu mbike niwa mikono yao kwa dua na akatimia neno ya rabb ya rabbi lakini dua yake akubaliwa kwa sana kula haramu na baba Watu wengine wanasema Ismullahi al-Azam ni Al-Hayyul al Qayyum kwa dalili za Lakini inaonekana dalili zenye nguvu ni tamko gani? Allah. Allah ndiye yenye nguvu zaidi. Na anasema na vionyeo ni Allah hakupewa hata washirikina hawajachukua jina la Allah wakalipa miungu yao. tofauti jina la Al-Aziz wamechukua ndani yake wakamta Mungu wao Uzza kachukua manan wakamuita mungu wao manata kajeendele kuoran na mfano wa haya lakini allah wao wakimwita allah hao washirikina wanamkusudia nani peke yake allah azza wa jalla wala isialtahum kama nani mbingu na ardhi ila yakuluna Allah. Hakika watasema muumbaji wa vyote hivyo ni nani? Allah subhanahu wa Kwa wao pia walikuwa walikwakamita kwa jina la Allah. Wanapiona anasema miongoni mwa sababu zenye kuonyesha kwa kwamba Allah ndiyo jina tukufu zaidi. Kwanza jamani tukilizana tu hapa. Ni jina gani katika majina ya Allah limekuja sana ndani ya Qur'an? Na hata sasa. Ni jina gani mashuhuri la haraka haraka tukimuita Allah tunamuita kwa jina hilo? ndelelo Allah. Awase jamani. Ko kwa unakuta kwamba ndio jina lilochukua nafasi zaidi kwenye Qur'ani na Hadithi. Na hata majina mengine ya Allah yakitajwa Yananasibishwa na Allah. Yananasibishwa Na Allah. Kama kwamba Allah dunatajwa mwanzo na yale yanafuatia baada ya Allah. Jamani huko tata mushioni mwasura suratul hashr imejeje. Eh? Wa Allahu alladhi la ilaha illahu. Tizama hata pale imejelewo. Alafu angalia majina ya Allah mengine yanakariri yanatajwa e, mara moja moja, lakini Allah ni nakaririwa mara kwa mara. Tena Allah na tamko lake la tauhidi Hata tukiangalia katika aya tunayosoma unakuta tauhid imetajwa sana. Neno la ilaha illahu la ilaha illa anta la ilaha illallah, illa ndio jamani. Katika sura alhasrio wajabi. هو الله يدِي الله الذي لا اله الا هو عنه حكوم نعبوده الا هو الرحمن الرحيم هل فائنو فتا والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وما اشركوا هل هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الا اسماء الحسنى ذلك يسمى له الاسماء lakini kabla ya majina ya Allah kwanza inatajwa Allah na tauhid yake. Ndio wakasema na vioni unakuta kwamba Allah inatajwa mwanzo alafu majina ya Allah yanafuatiya baada ya Allah. Haitajwi yeye ndiye Ar-Rahman al ambaye alafu inakuja ambaye ni al A -a, Allah aah inatajwa Allah ambaye ni arrahmanu, na majina yake. Tumeelewana vizuri? Wakati majina hili daiman linapotajwa linatajwa matbua an la tabi'an, linakuati wa yani الله mwanzo alafu Sasa kwa mfano katika aya ya sura al-A'raf imeja hivi walillahi al-asma'ul husna Allah anayo majina mazuri lakini jina lilotajwa hapo rasmi ni la nani Allah Allah anayo majina mazuri fad'uuhu biha bas muombeni kwa majina hayo Muombeni kwa majina hayo sura al-A'raf ulidullah au idhurrahman haya ma tad'u falaqul asmaa ul husna sema waambiye rasulullah muombeni muiteni kwa jina la allah au muiteni kwa jina la arrahman haya ndio ametajwa kwa kuhushishwa saa hata katika tajwa jumla majina lolote mtadamuombea Allah Allah na majina mazuri lakini mawili yakatajwa sasa nalo ni Allah na na wengine na kata alrahmani nafasi ya pili Allah na limechukua nafasi kubwa pia nalo ndani ya Qur'an limechukua nafasi kubwa ndani ya Qur'an na ile sura bora kuliko sura zote jina la Allah bele na kujarrahman kwanza Allah jamani sema Allah na kwa yake ya kusoma nyuma bakiwa na kasra dinatajwa kwa wepesi nyuma yapakiwa na nini post ma bismillah post sana na watafsiri ma ismi la siria yake ni kwamba kabla Allah pakiwa na kasra Allah inakuwa nyepesi lakini pakiwa hakuna kasra sitakuwa zito, semu Allah na Allah na ndo maana ikaja kwenye Qur'ani kulila humma malikan mulki tu uti mulka man tasha wasabuli kulila humma malikan mulki tu uti mulka man tasha al man ta Allah ikiwa nyuma pana kafa ita soma kwaebe. Na iki kipu soma alla. kwa Allah kwa sababu na katra nyuma bismillah au kisomo kwa uzito kama ilivyosema nyingine zote basi ndio huyo huyo Allah anayetuza kwa kwa Allah azza jal jii hey, mtukufu kabisa mwenye nguvu na uweza na ufalme jala dum una kwa unakuta kwamba Allah ndio ninatangulia wudua Allah au wuduo Arrahman haya ndio mhitaji wa kuuhusishwa saa alafu ikasemwa ayan ma tad'u falahu alasma'u ko mwingine yakatajwa kwa ujumla lakini Allah na Arrahman yakatajwa saa ukiangalia ujumla wa hizo dalili zoziona jina gani ambalo katika dalili zote limo Allah na jengine pamoja na Allah linalolitia mkazo Allah ni neno gani? Ni nafiu na islati. Kwa sababu Allah ni mwabudiwa Lakini jamani Allah ni mwabudiwa, au muabudiwa peke yake? Eh? Muabudiwa peke? Ndiyo. Yeah. Kwa sababu washirikina wamemwabudu, ndio maana wake aitwa washirikii. Naam. Neno ushirika, ushirikina umetoka neno ushirika. Ushirika Maanake yake kwamba hujakataa kwamba kitu ichi cha huyu lakini si peke yake pana hushi. Washirikina si kwamba waliabudu masanamu peke yake, ah, waliabudu kwa masanam pamoja na Allah. Ndio maana wakeaitwa nani? Na ndio maana riyae kwaitwa shirki ya. Riya maana unamwabudu Allah lakini pia na fulani aone, lengo ni sifu, anipende. Upake maslahi fulani kutoka kwake ya kidunia yote ya wao masuala yote ya kubwa like wewe bwana kiniona faida dai Allah vifadhi na rihamu ni shirki. dhambi kubwa sana shirki Allah ipendi na ndio dhambi haisamee kaabudi wa yeye na pamoja na yeye nyingine hasamee yeye kiabudiwa pengine peke yake ndugu zangu wa Islam Allah nataka kuabudiwe yeye peke yake na hiyo ndiyo maana ya la ilaha hakuna muabudiwa illa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kamko kamko alijaja hivi Allah hu maabuda Allah ni muabudiwa. hivi? Kwa sababu kusema Allah muabudiwa hujakanusha wengine pamoja naye. haijazuia ha shirki. Lakini la ilaha imezuia nini jamani? maana wahdahu wa linaendelezwa la sharika lahu na huku nyuma mkazo la ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa ispokuwa Allah. Jamani tamko hilo tu si laonyesha muabudiwa ni yeye peke yake. Alafu inatikwa mkazo tena kwa nini? Wahda hu peke. Yeah, yeah. Haijatosheka laongeze tena, la sharika lahu hana. Yeah, yeah. Ah. Ko hata hilo neno Allah jina ili Ili likamilie li, zaidi, na leo, la ilaha yeah, yeah. illa huwa. Allah maana tafsiri yake tumesema nini? Muabudiwa, mm. lakini muabudiwa wao ni peke yake. Yeah. Okay kwa ndio inakuja nayo la ilaha illa huwa ndugu zangu wa islam tukimu allah kama mtu anaharaka kwenye dua basi asisahau kutamka tamko la allah na huko alitiliengazwa kwa tauhidi kwa sababu tunaona na ilo tamko la tauhidi limejikariri sana sana na ndio allah anampenda sentence ya tauhidi ndio kianzio cha uislamu na ndio kifunguzi cha maisha kifunguzi cha maisha muislamu akifa ape la ilaha illa allah zikri bora la ilaha ila illa Allah koko kufi hapo tumepata faida kwamba Allah ni mtukufu kubwa lakini faida kubwa zaidi kwenye dua tusifu muda mrefu na ndani ya masifa hata katika alhamdu jamani tam katika alhamdu ndo nazi dikupata nguvu hapo ismullahi yeah. ya اعظم آية imetaja jina la Allah na اعظم surah imetaja imetaja jina la hakuna al-hayy al-qayyum katka'azma surah nyani surah الله na allah ametufundisha du'a bora katika surah fatha na masifa bora kumsifu katufundisha katika surah fatha na yameanza anatamka la allah alhamdu lillah lillah wa allah na du'a imekuja lillah kwani imekuja allah hajajalillah ha kwa sababu gani kwa sababu ya kasra kwa sababu ya nini hiyo li imefanya iwe la ita mkonye beso kwa allah imo haimo aya ya mwanzo kabisa hii we wanaosema aya mwanzo ni bismillahi basi allah tayari yumo Iwe we wanaosema aya mwanzo alhamdulillah pia allah kwa hiyo tumekuta kwamba ismullahil azham الاعظم ام الدنيا أعظم سوره نا أعظم, اعظم اسم في أعظم ايه وفي اعظم سوره جنابر زايدي تكف وزيدي ليكون كتابه ايه تكف وزيدي طواف مزيمنا كتابه سوره تكف وزيدي طواف تنيكوت الله دولناشكو نفا قبل الرحمن الرحيم ارفنبوجه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اذكر مع الحمد لله يا رب العالمين الله سبحانه حمدني عبدي من سيفو سان امجووا امن سيفونيه قصاب متامك بجنا لله الله. الله دي يي نما دي نماгина يوتينياتي لكن الله ني زيي حابونا tumai tumefahameana vizuri eh haya jina la Allah qawli sahih kauli sahihi zaidi yanavioni Allah inatokana na neno al ilahu yani ilahun muabudiwa ilahu manake ilele taji ya kul auzu rabbina kul auzu bi rabbina malikina ilahi ilahina ila ilahun muabudiwa ikaongezewa alif na kama shamsun jua zinaongezewa alif na lam al ni mwezi zinaongeza alqamar na hapa ilahun muabudiwa alilahu asili yake alafu hamza ya i ikaondolewa kutafuta wepesi kwa sababu ni neno litatamkwa sana linakadiriwwa sana neno hili bismillahil azam ismu aljalala zika wa allah al ilah i iliondolewa zikakutana la mbili kwa ndiyo Allah Allah mwabudiwa Kwanza kuna watu hawapati tamko hili kulitamka vizuri Mwingina analimtamka kama Allah eh auso jamani kama ila ana, anatia ana, ana, ana wawu na huna kwenye pua jamani kila mmoja afanye ibada litamke vizuri ilo neno Allah alitamke vizuri Allah kila mmoja atafanya ibada inshallah eh alijichunguza sasa kuna watu wengine hawalipati neno kulitamka vizuri na si kwamba halipati maumbile yake ya kwenye kinywa a wengi kabisa ni ile kwamba hakubahatika kufanya juhudi ya kina na alijidhania kwa analipata kumbe alipata kwa hiyo ndugu zangu wa Islam Tukafanyeni ni bidii vizuri Allah kila mmoja alitamke ipasavyo kila mmoja akafanya ile bidii sawa so, Allah Halafu, miongoni mwa dalili za kuonyesha Allah asili yake ndio neno ilahu muabudiwa ni kwamba mara nyingi ikitajwa tauhidi ikakanusha muabudiwa mwingine akathibitishwa muabudiwa ye pekee yake mara nyingi hujatamko la Allah si ndio kama tulivyoona katika dalili hizo zilizopita tulozsaja unakuta la ilaha illa Allah Pana kanushwa muabudiwa mwingine na thibitishwa yeye yake si basi kwa sababu kuabudiwa peke yake ndio jambo ambalo washirikina walilikosa. Lakini rububia kuwa ni ya Allah, ufanyaji ni wa Allah peke yake. Rabbu ni yeye tu aliumba kila kitu washirikina walikubali. Lakini kuamwabudiwa ni yeye peke yake ilo ndo washirikina walilikataa. Kwa mara nyingi neno Allah linaashiria huyu muabudiwa mmoja pekee ili likataa Allah ndo analithibitisha. Sasa angalia sehemu nyingine lilipokuja neno ilaah muabudiwa alafikatifishwa kwamba hakuna muabudiwe ila yeye ili ionyeshe kwamba ilahu na Allah ina asili moja Allah anasema hivi matakhadha Allah likatabiba neno gani jamani Hii ni haya sura almu'minun aya moja 11 Matakhadha Allah min waladi Allah hajajichukulia mtoto kabisa Musiseme Allah na mtoto ili mpate kumwabudu mtoto huyo mseme mtoto wa Mungu na yeye ni Mungu a, -a. hako Allah hajajichukulia nani maana wakristo wanosema Isa ni mtoto wa Allah wanawaabudu verisikwel wanamwabudu wanamwabudu Isa Matakadha Allah limekuja neno gani hapo Allah ajajichukulia Allah min waladi Wama kana maahu min ilah. na hakuna pamoja naye muabudiwa mwingine hakuna pamoja naye nani ila muabudiwa mwingine idhal dhaha kabulu ilaahin bima halaka. kwa maana hiyo kila muabudi wangeondoka na viumbe alivyoviumba akajichukulia ufalme wake akakaa nao pembeni kama vile gawa leo wa falme mamlaka yao katika dunia, kuna falme marathi, ule wa na kila moja ana pande lake na raia zake. Si ndio jamani? Lakini hakuna muabudi wa mwingine. Muabudiwa ni mmoja tu mbinguni na ardhi Sasa Allah ndio huyo al-ilaah. Muabudiwa mmoja pekee. Jalla jalalu subhanahu wa ta'ala. Na hiyo kwa sababu Allah ndiye al-ilaah. Hayo ni maneno ya wanabi wakuu wa kilugha. Kwa mwanachuo ni mkubwa sana anaitwa Sibawai. Na, na jumhur walio wengi miongoni mwa ashabu wa Sibawaihi wanaona kwa baa Allah asili yake ndio hiyo alilah. Na hili jina la Allah haikusuniwa pamoja na kwamba ndiyo kauli ya wanavioni yenye nguvu kati ya kauli za wanavioni Allah ndiyo jina tukufu zaidi. Ndiyo jamani. Lakini pamoja na utukufu wake wote haikusuniwa kabisa kuliita pekee yake hilo jina. Sio sunna bali ni uzushi katika dini Allah tuifadhia tulinde. Atuifadhia tulinde. Nani uzushi ni njia upotofu. Na uzushi una uzushi wanasema anavioni haijasuniwa kuliita jina hilo peke yake Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bila zikri yake kusuniwa kabisa na shetani anawapotoa watu anawapeleka huko mwisho hata ile Allah yenyewe ina hasha itamku yote zote si zata ina tamkua huwa huwa huwa huwa au ah huwa ah huwa na falwah. Yote haya watu wakafanya zikri ya neno moja peke yake hii si dhiki. Wallahi alazim. Hakuna dalili ya kuonyesha kwamba eti jina litamkwe peke yake. Hata kit kidunia tu Mfalme ili asitiwe haitatamkwa tu jina lake. Fulani, fulani, fulani, fulani mara 100 au kabove. Lakini watu waliwatungia mashairi wa falme tafal mwenyewe ni mzuri taji lake ninapendezza ni sentence yenye faida siyo neno moja lisilo kuwa nini na katika somo la nahau somo la mwanzo anazungunza sentence yenye faida ambayo anafaidika nayo anazungunza naye ni sentence inayotengenezwa kwa zaidi ya neno moja si ndio jamani ndio anaita jumlatun mufida sentence yenye faida hiyo kwa maana hiyo deep utamsifu Allah kwa sentesi sote wa faida bali so sentence neno liseleta faida maana so ni so sentence ndugu zangu wa islam zikri ni hivi subhanallah hiyo ni sentence kamili Allah mtakatifu hana upungufu ndio maana subhanallah alhamdulillah mafai yote mazuri ni Allah la ilaha illa Allah hakuna muabudu wa haki ila Allah Allahu akbar Allah mkubwa kuliko kila kitu لا حول ولا قوه الا بالله اكونا اكونا nguvu hakuna badiko wala nguvu lazitatokana ama tumeona jamani hizo subhanallah sintes kamili na thawabu alhamdulillah sintes kamili na thawabu lakini allah allah allah allah ndigo zangu ni mena sana ndio la kuita latif na shakwa wenyewe hapana ndio wao hai kusuniwa hivyo inakiwa ya latif undani ya dua idadi mara moja mbili tatu basi ewe mpole dini hayachuliwi hivi hivi dini inachukuliwa vile tulivyofundishwa kwenye Qur'an na Hadithi na alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kinimechake watu wateshikanjia ya adhab Allah ni kadimiyana hivi subhanu ni wa kutamka peke yake na ndio maana hadithi zinakuja hivi Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam alika Bukhari abi man qali yadadike shema subhanallahu wa bihamdihi fi yawmin 100 mara dania siku moja maramia umeona wewe sema maramia hiyo lakini wa sente sio allah tu subhanallahu wa bihamdihi subhanallahu wa bihamdihi subhanallah hata uki ukileta tafsiri yake hiyo kuna kitu fulani kinaongea ndani ya moyo ametakasika allah hana upungufu na mambo yote mazuri ni yake itakufikikia ametakasika hana halali haishiwi na utajiri wake na khazina, haishiwi na nguvu zake hazidi vina viumbe wakeweza kumdhuru au akamaliza akamfuia maandamano mumba wao Subhanallah ina talusha dosari zote walizo nazo viumbe. Viumbe ndio upungufu bwana. Anaweza akawa mfalme kwa miaka 40 50 utaala umeshima lakini dada yake aka akafa. Dada yake pia alizungumza. Au sasa Kwa Allah hakuna upungufu kuzidi wala viumbe vyake. Alhamdulillah ma sifa yote mazuri ni yake anaruzuku viumbe. Bale atakupitikia mambo mengi sana. Kaumba mwanadamu ma sifa yote mazuri ni yake. Tazama katika sifa zake nzuri. Kaumba mwanadamu kwa toni la maji a ndondo nyota kubwa kubwa pa utasafiri akili yako kwenye hizo sentes safari kubwa lakini allah allah allah allah allah kuna si zikri haje kufundisha mtume sala salat na sheitan haleti bid'a ila taundoa sunna badalawa anaondoa sunna analetani bid'a bid'a yote inakaa nafasi ya itaondoka suna, itakaa bid'a samtume sallallahu alaihi wasallam atakaysema subhanallah wa bihamdihi maramia yatadondoshwa madhabi yake hata kama ni kama povu la bahari ata kama ni povu la nini bahari kwa nini yatadondoshwa madhabi yake kaifanya dhikri mtume kaifundisha tem nyingine akasema kalimatan maneno mawili akikusudia sentence mbili khafifatania ala ثقيلتان في الميزان ذيتا ثقلا في الميزان حبيبتان للرحمن زينبدهان قبل الرحمن سبحان الله وبحمده سجده سبحان الله العظيم ومنا نعمه لنروي سنتس كاميلي الله كطاجو لكن داني سنتس هيا وكجا كتاب الحديث الصحيح مسلم احب الكلام الى الله اربع معناه يا عبد الله زيدنا الله نمنه لا يضر ni ay la yupurki baihuna badat huto dhrika wewe huto dhrika kwa ilodote kati ya hizo sentensi utakayowanzia subhanallah alhamdulillah wala ilahi illa allah wallahu akbar kwa atoka anzia akati ukanzia nyuma umeona dini imetoa nafasi lakini muhimu iwe nini sentensi zile zamili kali na ipo ipo na zote zozuja hakuna dhikri yeye akutaje iwe jina la allah Ilo au jina lake lolote jingine tukasema Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman usiku mpaka alfajiri hapo hakuna zaidi ya dhambi wazazi wangu kwa sababu gani ni dhambi kwa sababu kuongeza katika dini dhambi yake kama ulivyoona kupunguza kwenye dini dhambi na kuengeza pia ni no, no, no. kwa nini waache watu ya uhakika hii aliofundishwa kwenye Qur'ani na hadithi ujira hauna shaka ndani yake wanafunzi wote wanakubaliana ukachukue jambo halina mashiko wanakutia watu kwenye dhambi wengine wanakwambia umeingia kwenye bid'a na upotofu na njia ya bid'a mwisho wake jahannam. kwa nini aache mtu la haki kulokubaliwa na wote akachukue jambo ambalo halina mashiko halina Qur'ani haliko hadithi Allah alifukumi yamani dini hii Allah si kuwashika watu. atasema unajua maana ashhadu anna Muhammadar rasulullah Naana ashahedu anna Muhammadan Rasulullah mabubu manne uyashkur kwa ni uhai ili uisadikie wa kweli umemkubali wa Muhammad mtume wa Allah mabubu faaturu fima amara kumtii kumkika tayote alwamrisha tasdiquhu فيما akhbarakum waminika tayote alweleza kaeleza Ta mabubu bani badi athi uyaamini na alwamrisha yote umti uyatende شاركوا مالها عنه وزجرك واتايوت يلو yakataza wa an yu'bad Allah bima shar'a na kumabudu Allah wa namna lidhi yufundisha mtume kumabudu Allah katanama lidhi yufundisha nan mtume yew kiabudu siva al-mufundisha hujakubali kwamba yeye ni rasulullah pakavio wanavioni ndo nasema hivyo shahadatu anna Muhammadar rasulullah taktazi arba'ata umur kushuhudia kwamba Muhammad mtume Allah kunataka mambo 4 kumti kachaluambisha kwa cha aliyakataza kumwamini alioeleza kuabudu kama alivyotufundisha kama alivyofundisha e alayhi salatu wa sala koi unakuta kwa jina la Allah ni jina kubwa na Allah tupete tawfiqi wa fahamu na uelewa ya kueleza na atupe tawfiqi ya kuyatendea kazi na sisi kuyafikisha majumbani kwa wengine insha Allah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil al alamin وصلي اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله